Поразрови малко около него. 2 април 1931 г. Ел Шадай, След гимнастическите упражнения започна разговор. На един мъченик казват Или се откажи, или ще те убием. Не трябва да се откаже. Дори да го убият, не трябва да се солидаризира с тях. Ако спечелиш благоволението на хората и изгубиш благоволението на Бога, ти си изгубил. Гледай да имаш благоволението на Бога. Човек сам не може да воюва. Той трябва да има тил зад себе си. Трябва да има зад себе си други разумни същества, които да го подкрепят. И там стои силата на светиите и на силните хора. Всякога вътре в човека се борят доброто и злото. Човек слуша спокойно, но съзнанието му трябва да бъде будно и да има връзка с Бога. Създават се желания в нас и когато се оплетем в тях, показват ни закона как да се избавим. Лягай и ставай все с Бога, само това е важно. Ако ви излъча и ви отпратя на онзи свят, няма да искате да се върнете, понеже там е хубаво, но за ваше добро е да сте тук, на земята. Понякога става следното. Някой напуща тялото си и друг влиза да живее в него, а вие казвате, как така? От известно време този човек се е изменил. Вселяването на светли същества, на висши духове в човека, помага на човешката еволюция. Стана дума за работа в света. Учителя каза, «Когато отидеш да работиш за Бога навсякъде, ще отиваш с любов. На комунистите ще споменеш думите от деянията на апостолите, че всичко бе общо и никой не бе в лишение». На всеки го ще говориш така, че да могат да разберат най-директно думите ти. Във всичко живо, виждайте проявлението на Бог. Ти плачеш за дъщеря си, че е заминала, но срещаш едно момиче на възраст колкото твоята дъщеря. То се усмихне и те отеши. Твоята дъщеря е била в това момиче и се е проявила. Постъпката ти спрямо хората е постъпка спрямо Бога. Ако настъпим едно цвете, настъпваме ангелите, настъпваме и Бога. Понеже божественото съзнание е във всички, ще обръщаме внимание на всички. На хора, на животни, на растения. Небето ми казва. Услужи на това цвете. Поразрови малко около него. Да поразровя около цветето и да го полея струва много повече отколкото да бъда при ангелите. Защото отидеш ли при ангелите? Те нищо не искат от теб. А на цветето ще дадеш. А пък даването е по-горе от другите неща. Стана въпрос за молитвата. Учителя каза при молитвата езикът ви е разбран до толкова, доколкото желанието ви е по-интензивно. И то трябва да е толкова интензивно, че да забравите, че говорите на български. Мисълта ви да е толкова интензивна, че съществата горе да е четат. Когато човек е в трудно положение, тогава желанието му е интензивно. Когато ти говориш при молитвата, тогава духът ти който знае ангелския език, превежда думите ти. И когато Господ ти говори, твой дух ти превежда думите на Господа. Стана дума за страданията. Учителя каза, Една привилегия е, че страда човек. Мъчно е, че страда. Но след страданието идва голямо благо. Никога не може да дойде най-великото благо, ако нямаш страдание. И Христос никога не щеше да има това влияние върху хората, ако нямаше страдание. Сега не могат да го разпънат. Според езотеричното учение от всички положения, в които човек се намира, дори и в най-скромното да е, това, което минава и което изживява, е важното. Що отидете на небето, ще ви пратят на земята, за да спасите една грешна душа. 20 години ще работите върху нея, за да я обърнете. И ако я спасите, печелите и вие, и тя. Разбира се, след като си свършите работата, има огощение. Една сестра възкликна. Колко сме доволни от днешния ден? Учителя каза по повод на екскурзиите до Витоша. Това, което ние си позволяваме, в Америка само милионери си го позволяват.